Konzervatívna pozícia. slobodného vysielača na vlnach konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je od začiatku kontakta a svoje otázky a postrehy preberaným témam môžete posielať v priebehu celej relácie na email studio zavínať slobodný KSK. Posúkackým otázkam sa potom budeme venovať v záverečnej polodinke relácie. Dnes je hosťom v konzervatívnej pozícii pán doktor Miroslav Suja, podpredseda Hnutia Republika a expert na pôdospodárstvo a životné prostredie. Pekný večer vám, pán doktor. Pekný večer a príjemný večer všetkým divákom, čo nás počúvajú. Dnes máme viac tém v konzervatívnej pozícii, ktoré chcem s vami prebrať. Prvá by bola. Veľmi zaujímavá e, situácia v Českej republike, nedá sa tomu vyhnúť, takže povieme si, ako vnímate teda kreovanie novej českej vlády, ktorá vyzerá, že sa bude koalícia e, frakcií z Európskeho parlamentu známych, to znamená Patriotov a Suverenistov, čo by mohol byť taký projekt aj pre budúcu Európu, keby sa tieto frakcie dostali na tých európskych čísla tak, aby ovládli Európsky parlament, bolo by to iné a možno ešte ľudovci nejakým spôsobom, ak sa reprofilizujú názarovo. No a druhá téma by bola taká vám blízka a odbornejšia z hľadiska toho, vecnejšia, kde by sme sa vlastne venovali eh, pokračovaniu takého budovania tých environmentálnych záťaží po celom Slovensku, environmentálnych záťažových projektov, rôznik regionov Slovenska, napriek odporu tých miestných občanov, a špeciálne teda nás bude zaujímať spálovňa Skalica. Viem, že dneska tam prebelo nejaké zhromaždenie a určite ste toho plný ohľadom tých informácií. Baterkáren, Šurany, môžem povedať, aký momentálny stav a potom aj, ako to vyzeralo svojho času spálovní v Dudinciach a môžeme sa dotknúť aj Veterného parku, v Obdokoviciach a takisto prečerpávacej stáline, stá, stanice Málinec. Takže v prvom rade ešte som mimo tohto celého pozrel najnovšie prieskumy, kde republika stále stúpa, stále stúpa pán doktor, neviem, už asi aj v smere spozornený, pretože už vám veľa nechýba a zrejme sa stanete až druhá najsilnejšia, už druhá najsilnejšia povedzka strana na Slovensku, z hľadiska prieskumov, samozrejme, najdôžšie sú trendy, trendy, že stúpate, takže robíte tú poetickú prácu zrejme dobre. Neviem, či to chcete skomentovať, a tak odzr odzrkadľuje sa to, že Hnutie republika je hnutím regionov. Nie sme len v Bratislave, chodíme po celom Slovensku, riešime problémy ľudí alebo veľkých skupín ľudí alebo jednotlivcov sa nedá, to sa fyzicky stihnúť nedá. A teraz sa to odzrkadľuje. A ľudia, povedzme sa na a nielen ľudia, ja sme sklamaní zo súčasnej vlády a z výsledkov, čakali sme niečo úplne iné, tak dalo sa to čakať. treba vydržať, treba zistivať, čo regiony potrebujú, každý región potrebuje niečo iné, treba tých ľudí počúvať a hlavne potom nesklamať. A treba povedať, že tá reálna politika v práve z toho, že je tu veľmi baba nálada, v ekonomická hlavne, pretože koalícia socialistov s národnou stranou nepodáva optimálny výkon a robia veľmi veľa chýb, čo teda začínajú všetci cítiť a hlavne v komparácii s ostatnými okolitými krajinami, že táto vláda narospodársky zlíhava. No ale poďme do tej Českej republiky. Tam pred časom boli slobodné voľby, v ktorých teda zvíťazila strana ANO a e, vytvorí teda koalíciu, už to je také predrokované viac menej, že so, so stranou Motoriste Sobie a SPD. E, ANO a Motoriste Sobie sú súčasťou Európskej frakcie Patriotových europoslanci a SPD je súčasťou vašej frakcie, suverenistov v Európskom parlamente Takže je to vlastne taká, by som povedal, veľmi konzervatívna a, a, by som povedal, vláda budúca. A samozrejme z toho vyplývajú aj tie ich programové nastavenia, ktoré sa práve nejakým spôsobom dojednávajú. V zásade je tam veľká zhoda na tom pôdorise týchto dvoch frakcií suverenistov a, a patriotov a, v, v tom, že chcú odmitnúť migračný pakt, ktorý vlastne robí problémy, že posúva migrantov smerom na východ a keď ich nebudeme príjmať, tak budú nejaké pokuty a tak ďalej. Potom chcú odmietnutie emisných povolení, keď to je z dvojka. To je vec, ktorá robí veľa problémov aj nám. Tu nás sa tá diskusia veľmi otvorila. Ehm, myslím, že budeme o tom ešte debatovať v konzervatívnej pozícii niekedy v budúcnosti, co všetko prináša a treba povedať, že o ETS-2 to sú vlastne kvázi, ako také environmentálne zaťaženia, ktoré prichádzajú z Európy, ktoré si sami na seba šijeme, tak e, bude mať veľký dopad na zdražovanie na Slovensku. A aj keď sa vyhovárajú navzájom jednotlivé tieto vlády, ale nejakým spôsobom na tom participovali všetky, vrátane súčasnej, ale aj tej predchádzajúcej. A nejakým spôsobom sa k tomu nevyhraňovali ani nežiadali svojho času, keď sa to prerokovalo, nejaké výnimky, až teraz je do tej diskusie. No takže v Čechách je tá všeobecná zhoda naprieč tej pôdoryse tej budúcej koalície, že toto odmietnú a pôjdu aj do sporov s úniou. A takisto je, sú z, proti zvyšovaniu daňovo-odvodového zaťaženia jednoznačne podnikateľského sektora. Práve naopak chcú priniesť stabilitu v tomto segmente a chcú e, teda zlepšiť e, kvalitu výberu daní a tak ďalej aj legislatívne, aj inakým spôsobom. Takže úplne rozdielny prístup oproti socialistom na Slovensku, ktorí zvyšujú daňové odvodové zaťaženie a ženu krajinu tým, že vlastne likvidujú strednú triedu a podnikateľský stav do recesie. A ne, ešte ďalšie tie externé externality, ktoré tu máme, tak ešte pridávajú na tej blbej náhode na Slovensku, pretože samozrejme tu máme nejaký konflikt, máme problém s uhlovodíkmi, s ropou, s plínom a tak ďalej, takže všetko na seba všetko im súvisí a všetko na seba navezuje. Takže toto sú také základy, ktoré presakujú z tej zhody. Samozrejme uvidíme, aké bude konkrétne to programové nastavenie budúcej českej vlády. No a e, dohodli sa takisto na rozdelený rezortov, bude mať vláda nová 16 členov, 9 kresiel bude mať hnutie áno, 3 SPD a 4 kresla motoristé sobie. Samozrejme, personálne otázky sú ešte neneriešené, Vstupuje tam do toho ešte prezident veľmi zaujímavé sa tam nejaký spôsob médiá, ktoré nestrebali tú porážku, by som povedal, ich želanej koalície, ktorá momentálne ešte je už dezignovaná vlastne a sú tam rôzne tie veci, aj napádajú túto budúcu koalíciu a tak ďalej rôznymi podprahovými technikami, takže mňa tak zaujímavé, aj toto môžeme okomentovať z vašej strany, ale celkové ten vývoj a tá formujúce sa koalícia, ako to vy vnímate z pozície aj podpredsedný hnutia republika? Tak sa vyjadrím na začiatok výsledky volie ja som osobne s nimi spokojný aby som bol úplne úprimný čakal som, že SPD by ma trošku viacej percent, ale myslím, že ten výsledok je aj tak vynikajúci a na začiatku si povedal jednu vec, slobodné demokratické voľby ale teraz zastupom času mi to vôbec tak nepripadá, že ako keby niektoré strany alebo prezident ich nerešpektoval a robia si, čo chcú a snažia sa naťahovať čas a dávajú si rôzne podmienky s tomu rôzne demonstrácie, vyberajú si, kto môže byť minister životného prostredia, kto nemôže byť a podobne. A to je neakceptovateľné. Raz boli demokratické voľby, tak by sme ich mali rešpektovať. Ale toto je problém tých progresívcov a celkovej liberálov na svete, že oni nerešpektujú nikoho, len svoj vlastný názor. Ako náhle máte nejaký iný, tak na vás útočia. Už, ako ste povedal, buď spod Prahovo, alebo priamo demonstráciami. Nie je možné, aby povedali, že dobre, ak SPD bude vo vláde, ale nebude tam nikto členovať, že majú sedieť nejakých nominantov. Hovkamura by mal byť aspoň predseda tej ich s alebo ako sa to tam volá parlamentu. To je akože výborné, že by to takýto pozostali, ale motoristi, prečo by nemali dostať životné prostredie? Mali to voľby v programe. A, ako, a to, že sa to nepáči ekoteroristom, ktorí sú tam nacucnutí na rôzne fondy, dohody a podobne, ako to bolo u nás na ministerstve životného prostredia, kde tisíce ľudí, do, tisíce ľudí sme živili darmo hráčov, ktorí brali peniaze zo štátu a výkon žiadny, tak sa boja, že prídu o tie korita. A takisto som veľmi rád, že môj dobrý kamarát kapitán lietadla sa dostal za poslanca zahnutie áno, takže držím palce a verím, že budú môcť teraz ukázať všetci z týchto trochkolečných strán, ktoré tam ako podľa všetko vzniknú, že tá cesta sa dá riešiť aj iným spôsobom ako u nás, lebo tá ekonomika u nás je čím ďalej horšie a horšie dole vodou. Dnes som bol na stretnutí ešte do obeda s pár živnostníkmi. A ti hovorili, že buď zatvárajú, alebo sa spájajú do 3, 4, 5, do jednej seročky a proste nejako to obchádzajú a povedali, že to v živote takto nebude. Cítia tú náladu medzi ľuďmi. Povedali, že každý týždeň sme mali, ja neviem, obinávku 20 ľudí a teraz ste 3 za týždeň. V tom sektore, ktoré bola napríklad tá konkrétna baba, čo mala kozmetiku, mi povedala, že ona mala troch ľudí za týždeň nahlásených a predtým mala aj 20. To znamená, že odtedy, ako sa vyhlásila tá konsolidácia, všetko ľudia sa zblákli, začali šetriť a proste neminiajú. Na veci, ktoré fakt nie sú nevyhnutné pre život a je cítiť strach spoločnosti nevedia, čo bude do budúcna, vidia, čo sa deje v Nemecku, vidia, že tie veľké svetové ekonomiky majú problém a vedia, že automaticky my sme otvorená ekonomika, že sa to aj na nás postupne prevalí možno s troškem oneskorým, ale dopadne potom ešte horšie ako Nemecko a podobne, lebo my sme fakt závisli na tých štátoch dookola, o ktorých sú okolo nás a zahraničná politika vidíme, aká je Češi mali lepšie ekonomické čísla, ako sme mali my, ale napriek tomu tiež začali nejakým spôsobom zaostávať a v niektorých segmentoch i predbehlo Polsko, ktoré dlho teda videlo v Čechom len chrba, a teraz je to naopak, takže majú tiež svoje ekonomické problémy, ale v tých absolútnych číslach sú lepšie na tom, ako slovenská ekonomika. Slovenská ekonomika ani nedobieha, zaostáva. Už je pred nami aj aj celá naši susedia, teda Poliaci, Maďari a aj ďalšie balkánske štáty, takže proste v niektorých tých parametroch. Takže Slovensko má veľmi vysoké daňovodôdové zaťaženie, stráca schopnosť. V Čechách bude to zaujímavé sledovať, pretože táto vláda je antagonistická ideologicky k tomu, čo máme na Slovensku, v ekonomických oblastiach. Hej. Takže keď budú úspešní s tým projektom, že budú podporovať podnikateľských sektor, znižovanie daňovodôdového zaťaženia, aby sa naštartovala ekonomika, aby sa. Na teda, alebo zabezpečil rast, ktorý potom bude ťahať aj prípadne sociálne programy. Nedá sa robiť, tu nárobiť demagogicky a populisticky, že robíte sociálne programy bez toho, aby ste to mali ekonomicky kryté. A nemáme žiadne prorastové ipotrenia. Naopak tlmíte, zničíte tú ekonomiku tým, že vlastne zvyšujete dané odvodové zaťaženie a zvyšujete teda tých, čo sa, alebo tlmíte ekonomickú aktivitu. Lebo keď sa trestá ekonomická aktivita s vyššími daňami, tak proste to potom spôsobí to, že ľudia položia živnosti alebo odídu podnikať inde alebo si minimálne presunú uh, svoje firmy do zahraničia a budú sa im robiť ako k céram. To, to nás proste čaká. Takže budú, budú optimalizovať oni takisto svoje portfólio v rámci svojich súkromných možností. Uh, k tým, tým českým voľbom sa ešte vrátime. Sú tam zaujímavé také, by som povedal, tie mediálne prejavy tej nespokojnosti, kde sa vlastne útočí na nové tváre v politike, lebo najviac teda skričí e, najväčšia hviezda, vechádzajúca hviezda m, Českého konzervatívneho priestoru, pán Turek, ktorý vlastne e, bol kandidátom e, ako europoslanec, nebo tiež úspešný v eurovoľbách, dostal sa do Európskeho parlamentu a váhal s tým, že vyšiel podporiť motoristov, ale bali veľmi zlé preferencie bez jeho účasti, keď teda ako on nebol na kandidátke do českých parlamentných volieb domácich. No a keď teda ho zlomili a dostalo sa tam na tú kandidátku, tak stranu potiahol tak, že vlastne získali, získali parlamentu účasť a treba povedať, že pri tých prvých analytikách vlastne vychádza to, že najviac nových voličov v rámci Českej republiky získali motoristov. To znamená, ľudia, ktorí nemali koho voliť, zrazu už mali koho voliť. Čiže prišla alternatíva. Nevolili ani v predkajúcich údobí, ani niekoho iného. Boli to prvoliť či volili motoristov. To je veľký úspech a hovorí sa, že až 3,5% stálo za týmto uh, pánom Turkom. Takže rozhodujúcov miero sa e, po, podielal na, to, na tom, že veľo volebnom úspechu motoristov a takoste, takisto celkové, keď sa to dobere, na úspechu toho, že tá vládna koalícia e, sa môže vytvoriť na tomto pôdorise. Pretože treba povedať, že tá, to víťazstvo tých 108 mandátov, ktorí majú poslaneckých z 200 komorov, teda 200 poslancov e, Parlamentu Českého, tak je vlastne také isté číslo, ako mala predchádzajúca koalícia a tá veľmi nestratila. Proste prišlo viacej ľudí voliť, volebná účasť bola veľmi silná, bola väčšia ako v minulých voľbách a tí novovoliči prišli na strane motoristov. Takže ten pán Turek jednoznačne má veľkú zásuhu na tomto, na tomto modeli, že sa môže vôbec uskutočniť a preto je to veľmi silná persona, na ktorú sa oplatí útočiť. A jaké, ako vidímate vy útoky v tom mediálnom českom <coughs> priestore? A myslím, že tieto útoky sú ako cez kopírak po celej Európe. Keď sa povedete na rôznych kandidátov, tak konzervatívnych a národne orientovaných, tak to bežne liberáli a progresívci po celé reope e, používajú. A ja si myslím, že tam netreba ustúpiť za žiadnu cenu. E, dostal dôveru od ľudí, bol demokraticky zvolený, nevidím dôvod, prečo by nemal byť ministrom. Chce byť ministrom zahraničných vecí, prečo nie? Tento post im patrí. E, to si neviem že teraz keď nedopadnú voľby presne na 100%, perc, ako chcem, tak si budeme vybrať, kto môže a kto nie. Tak potom na čo tie voľby máme? Ako to ne nedáva absolútne žiadny zmysel, tu je chyba nejaký zdravý sedliacký rozum. A ja na jeho mieste by som na tom trval a proste nech sa postavia aj na hlavu. Lebo dokedy ideme ustupovať tejto kričiacej menšine? Ako povedzme, že to je menšina. A kričia a všetci im ustupujú po celej Európe. Proste sa boja. A problém je v tom, že sa ich boja, nadnárodné firmy zavádzajú rôzne ideológie a potom je to problém zasa ďalší. Áno, tam v podstate tie veci, ktoré vyčítajú pánovi Turkovi, e, tak sú vlastne nejaké statusy pred nejakými 10, 15 rokmi, myslím až takto je to datované, keď má okolo 25 rokov, ale aj keď nie tieto konkrétne statusy, ale nejaké také Uh, nejaká inklinácia k tým nacistom a takýmto veciam, čo oni veľmi radi používajú, tá neomarsická, uh, neomarsická tlač, tak vlastne používali vočinom aj v euroľbách. Čiže napriek takéto, by som podal, ako ostrakizácii jeho osoby, osobnej, tak vlastne získal poslanecký mandát europoslanca, výrazne, a takisto zasa sa vo voľbách. Čiže dvakrát prešiel voľbami, napriek tomu, že tie informácie kvázi boli ako v mediálnom priestore. Čiže tam naozaj není dôvod nejakým spôsobom sa k tomu stávať tak, že by sa ma niečo vzdával, lebo proste ľudia rozhodli, ľudia rozhodli, že pre nás je dôležité, čo Filip Turek znamená teraz. A to vlastne volil? Aký má program? A čo chce spraviť s krajinu? Ale toto sme, nielen v Čechách, ale ako som povedal, že toto sme zažívali aj u nás. Keď poviem za naše hnutie, tak Milana Mazureka prenasledujú doteraz za veci, ktoré sa X-krát dosplnil, že pred 18 rokmi kričal a nadával na jednu rodinu. Doteraz mu vykriku, že hádzal po nich lažobné kocky, čo nie pravda, nikdy sa to nepotvrdilo a aj tak túto lož verejne šíria. Stokrát sa na to splnil. A aj tak to vždy novinári a podobní fanatici vyťahnu a snažia sa to použiť proti nemu. Milan má teraz asi 30 alebo 32 rokov, takže tiež to bolo asi pred 14 rokmi. A to je, ako som povedal, ako cez kopírak. Úplne rovnaké útoky, nájdu si obeď, dopredu si to pripravia, načasujú, použijú. Sú tam ešte také možnosti, že vlastne v rámci toho kreovania vlády je tam ešte pán prezident, ktorý takisto nie je sou v novoznikajúcej koalície, pretože on sa do toho prezidentského mandátu dostal ako nezávislý, ale s podporou tých strán bývalej vládnej koalície, hlavne teda tých neomarsických dvoch strán, ako boli Pirati a, a Stán, a potom to spolu, čo je taký konglomerát viacerých strán, často antagonistických, ale viac menej to bola taká znúzecnosť tá koalícia, takže Takže neni naklenie k krejovaniu vlády, áno, motoristy, sobie a SPD. A samozrejme kreuje sa tá poslenská snemovňa, Tam myslím po mesiac po voľbách sa tam urobí, potom vlastne sa tam navolia tie nové orgány, to znamená podpredsedovia komisie v tom ich parlamente, šéfovia komisie podpredsedovia parlamentu a tak ďalej. A potom vlastne prichádza viezná chvíľa pána prezidenta, ktorý by mal... Menovať, uh, predsedu vlády a predseda vlády potom vlastne dodá jednotlivých ministrov. No a bol taký scenár, čo na Slovensku tiež prebehol, že vlastne je tam také dopredu, také šu, šu, šu, viete, pán pre, predseda, premiér, tedy ešte, alebo teda spektíve uh, víťaz volieb, pán Fico chodil k pani prezidentke Tereše Čaputovej, dá také rozhovory, pohovory, neviem čo, hej. No a tam sa troška niektorí kandidáti ostrelovali. No, čiže... Či urobí pán premiér Babiš tú istú chybu, alebo ju neurobí a povie proste pokrejovaní snemovní pánovi prezidentovi, tak buď ma venujete, máme 108 týchto poslancov, a buď ma e, menujete za pre, premiéra, alebo dám kompetenčnú žalobu. Pretože kompetenčná žaloba ide na pána prezidenta, totižto sú už tie ústavné zvyklosti, a on musí zabezpečiť rovnako aj na Slovensku, aj v Čechách chod ústavných orgánov. A chod ústavných orgánov je, keď sú slobodné voľby parlamentné a vykrejuje sa nejaká vládna menšina, väčšina, pardon, tak tá vládna väčšina má nárok tvoriť tú vládu a on je ten ceremoniál, ktorý to má umožniť. Nemôže tam vstupovať, pretože tam rozhodli voliči. To je nejaká iná voľba parlamentná, keď sa volí koalícia a parlament a niečo iné, prezidentská voľba. Jakývate vy na to názor a tak, jak to myslíte, že tam bude ďalej prebiehať to kreovanie českej vlády? Tak ja si myslím, že není hambasovať príklad z krajín a poučiť Poučica. Videli, ako to dopadlo u nás, ja si myslím, že mali by trvať na svojom a, vy, a vydržať. U nás to bolo pred týmito voľbami, alebo tieto voľby, keď boli tak presne, ako ste povedali, že prezidentka sa rozhodla, že tohto nevymenujem a hotovo, no lebo ten sa mi nepáči, tam boli nejaké tlaky, bohužiaľ tlaky je z koalície, aj z opozície, aby nie jednotlivých tých ministrov nevymenovala, ale to bolo aj predtým, keď tam nemala problém vymenovať napríklad Budaja, človeka bez vzdelania, alkoholika, vtedy to bolo OK, ale ako náhle potom mala vymenovať niekoho so vzdelaním, tak mala s tým problém. To znamená, že tá prezidentka sa tiež selektívne vyberala, koho chce, koho nechce a to isté nastáva aj v tých Čechách ja si myslím, že je najvyšší čas dupnúci a prestať ustupovať tejto kričiacej menšine, ako som už povedal predtým a záleží na Babišovi či ustúpi alebo nie, lebo teraz je to podľa mňa v jeho rukách, ale ja, keby som bol napríklad jedným členom tých jedných koaličných strán tak si na svojom trváme a proste, ak táto vláda bude, tak bude za takýchto podmienok a hotovo lebo vidíme, že keď menšie strany ustupujú ako u nás, smer ustupoval sa a podobne, ako to nakoniec dopadlo, že ten pes sa nakoniec rozpadol, každý si utrhol tú vlastnú trafiku a potom si chvíťazol, aby čo chce. Malo by to byť vyvažené. Lebo zatiaľ tie presaky sú také, že motoristi za Filipom Turkom stoja, to je správne. keď to bude tak a za všetkými svojimi nominantami stoja a buď tam budeme, buď to bude naše kresla a lebo naši nominanti, alebo nebudeme tam... To je jedna vec. A druhá vec, či sa za tým aj celá vládna koalícia na tom podoří sa vznikajúca postavy voči prezidentovi. Lebo keby to tak bolo, tak tá ústavná stiažnosť dopadne proste takmer na istotu v prospech prospek tejto koalície, pretože tie kompetencie sú úplne jasné. v ústave. Takže ako je to vyslovene na tom a to, čo ste hovorili, pán doktor Fico, keď krejoval svoju vládu, teraz tú socialistickú, tak vlastne on nešiel takýmto spôsobom na to a išiel vyslovene tak, že prišiel, pristal na tú hru pani prezidentky, lebo tá hra pani prezidentky, keď môže vstúpať jednotným personálnym nomináciám tých poľadských strán, sa dá hrať len vtedy, keď ten kvázi nevymenovaný premiér, v podstate s ňou tú hru hrá. Pretože ak by išiel pán Fico v tom čase, ako, že ideme naša koalícia a takisto vymenujte ma za premiéra a ja vymenujem ministrov a keby povedal pani prezidentka vtedy ešte že nie, tak ideme kompetičnou žalobou, Ale pán premiér vôbec ani nehovože o touto, touto, touto líniou ísť, takže preto tie, preto tie rokovania vyzerali ako vyzerali a v tom čase myslím, že pán Huliak uh, na to najviac doplatí mediálne a nemediálne podobe, aj niektoré mená zo smeru. Aj keď je, sme spomínali, ja som Huliaka náshova nespomínal, ale o, tam bolo vidno tu jeho ješitnosť. Nie som ja ministrom, takže nebude nikto od nás. Nikto mu nebránil, aby tam podal neko ševčíka, alebo ľuptáka, alebo ocikoho, lebo prezidentka nemohla podať ani tohto, nie, ani tohto, nie, ani tohto, nie. On starobom bo už nemal dá aké dobré sťahy a potom sa to ešte vyostrilo. Takže to bola vtedy, vtedy jeho chyba, si myslím. Dobre, keď nie som ja, mohol byť člatný tajomník a minister bude ľuk, tak vymení sa presne a pôjdem za toho ministra. Ale jasné, že tá teraz už neodišiel z kresla a celého holiaka. No voda, pôda, les momentálne rieši hazard na Slovensku. No, čiže ako... Na to sa zrejme pred tým voľbami aj pripravoval, ale nikomu o tom nerozprával. No, toto, je, toto je ďalší problém, že my čakali sme, že človek z regiónu ktorý pozná tie problematiky a trošku sa bude byť za tých ľudí a nebije sa za vodu pôdu lez ani v Šuranoch, ani v Skalici, ani u nás doma. Prostě. Oraz podal jednu vetu, ja som sa dlho smial, že také peniaze ešte nevymysleli, čo by mňa kúpili. No. A... Stačilo, že sa zamestnala žena, že dostal ministerstvo a už kašle absolútne na všetko. Kde sú tie zákony na, na chov domácich zvierat? Kde je tá ochrana pôdy? Kde sú proste všetky tie veci, ktoré sluboval? Zabíjačky a podobne. Nič z toho nedržal. Absolutne nič. Kde je ten boj s tými medvedmi, ktorý sluboval? Kde máme problém, že vidiek sa vyľudňuje, deti nechodia do školy v prírody, nie sú brané cvičenia, nechodí sa vôbec na nejaké vychádzky do prírody, lebo sa boja všetci medvedov? Nič. absolútne sa nedodržal nič. A ľudia to teraz aj prieskomu. Aj keď ja mám trošku tak opatrné, veľmi im neverím, ale aj tak proste to vidno. Tá nálada medzi ľuďmi aká je, že chodíte aj vy medzi ľudí, chodím aj ja, že proste sa to zmenilo. <ský> Keď sa teda ešte tú Česku republiku by sme mohli tak uzaveť, aký očakávate pre ESA cez zahraničnú politiku? Pretože určite budú aj zmeny, tá vládna koalícia novovznikajúca má záujem viacej vstupovať do V4, hľadať synergiu v európskych témach na pozíciách politických patriotov a suverenistov tak a vo vstavu k Slovensku tiež tam chcú urobiť zmenu, ktorá bola vlastne taká, že nejakým spôsobom sa prestali stretávať na urodi vlád a tak ďalej. Takže aké sú vaše očakávania? Príde tam k zmene zleska týchto vecí v reálne? Ja si myslím, že určite, že tá zmena bude sa chcieť napraviť tie vzťahy, ktoré boli narušené predchádzajúcou so fialovou vládou dobre, máme rôzne názory ale prečo by sa tie vlády nestretávali ale tam išlo o to, že proste tá Európska únia cez Fialu podobne chcela rozbitú ve štvorku, 4 povedzme si na rovinu ve keď drží pokopej tak, tak silné je štyri štáty v Európe, že bez nej sa tam nepohne skoro nič, to znamená, že toto je vždy úmysel oslabiť ich a vždy sa to podarí. No, v súčasnosti vidíme, že je to v Polsku hej, tá vláda, ale našťastie tam prezident má trošku väčšie právomoci a ten je na tej správnej strane, má taký zdravý, zdravé zmýšľanie a proste je tak pronárodne orientovaný, čo sa mi veľmi páči na tých jeho prejavoch, takže tam to tak vyvažuje a ten parlament a vláda si bez neho nepo, nepohnú. To znamená, že musia s ním nejako vychádzať, tak verím tomu, že tie vzťahy v rámci tej celej veštúrky, nielen medzi nami a Čechmi, a sa napravia a budeme spoločne ťahať v Európe. Blokačná menšina, myslím, v rámci aj kvalifikovanej hlasovania. v niektorých témach je V4 plus italiansko napríklad, no. lebo tam je ako pani Melonia, a to je tiež taká príbuzná, myslím, že v o áno, takže ako ten podoris tých konzervatívnych politikov sa zväčšuje, v národných nárobných voľbách, a, tak čakáme, ako dopadne Francúzsko, to bude také zaujímavé, a Nemecku. samozrejme Nemecko a tieto nosné štáty, lebo Indie už viac menej majú veľmi silné pozície a už siahuje to po tej exekutíve a v týchto štátoch vlastne, ako aj Češi sú, tak zrejme tu exekutívu aj dostanú. Takže uvidíme, budeme sledovať tú situáciu v Českej republike a teraz ideme smerom k tej druhej téme, Prajeme samozrejme, že nech sa tá vláda zloží, nech sú úspešní a v tých personálnych otázkach takisto uh, nech to dopadne tak, jak podľa ich želania. A čo sa týka tých environmentálnych záťaží, no rozmohol roz, sa nám tu na taký nešvár, pán doktor, že začína tu byť taký pretlak rôznych takých environment-záťažových projektov na, na rôznych regiónoch Slovenska, ktorí majú výrazný vplyv na... na naše životné prostredie. Otázka, že prečo tak, lebo naozaj e, riešili sme baterkaren Šurany v konzervatívnych pozíciách, teraz už je e, nám e, medzičasom horila Spalovňa v Dudinciach, projekt, proste to tam pretláčali, e, veterný park, teraz najnovšie v Obdokoviciach chvíľko bola pečia pravacia, stanica Máline, dnes sa rieši a v posledných týždňoch spalovňa Skalica. Prečo to je tak, čo sa stalo, ako, že, že Slovensko začína riešiť takéto veci a hlavne, hlavne je, že sa to všetko rieši tak potichučku nejakým spôsobom pod pokrievkou bez toho, aby bola nejaká informácia tých ľudí, ktorí tam žijú, pretože tam vznikajú také regionálne zbory, nie sú to celoslovenské, treba povedať, ale regionálne zbory tých miestných a hlavne je tam veľký tlak na tých, na, tie, na tú miestnu štátnu správu a samosprávu na tých ľudí, ktorí tam boli zvolení v tých komunálnych voľbách, pretože častokrát, a sú také dva rôzne prístupy, a sa to aj tak pekne zhrnuli, že je inak šanca zľadiska týchto vecí, týchto projektov, tak keby som povedal, že na sílu tlačených z nejakých zájmových skupín, keď sa za ľudí postavia ich miestni zástupcovia a iná situácia je, keď sa tí miestni zástupcovia za nich nestávajú. Ano. To presne, ako ste povedali, bolo to krásne vidieť v Dudinciach, kde sa všetci primátori, asi vlastne dvaja primátori, Dudiniec a Krupiny a pústarostovia postavili za tých ľudí. A ako jeden povedali aj poslanci, že v žiadnom prípade druhá väčšina z nich je v hlase. Vieme, že tam mali ekonomické zájmy hlas, hovorí sa o Raším. No, je to podľa mňa dosť aj pravdepodobné keďže dokázali zmeniť aj vyhlášku verejného zdravotníctva o ochranných pásmách e, minerálnych prameňov To má a, taká predpriprava? Áno, aby to tam mohlo byť ale našťastie títo sa postavili podľa, že všetci končia v hlase a ak sa to tam bude a ustúpili ale potom máme ako vidíme šurány alebo teraz kalicu, kde najprv sú proti potom idú na nejaký výlet do Číny a nakoniec sa nájde tá väčšina aby sa mohlo zmeniť územný plán aby sa mohli predať pozemky a darovať Číňanom a podobne Viem, že dneska ste boli v tej Skalici vlastne, môžeme sa potom troška povedať aj tým novým projektom, Ta tá je taká zaujímavá lebo tej našej posluchači vedia asi menej hmm. jak obaterkárny Šurány takže, čo sa týka tej Skalice tam o čo sa vlastne jedná, čo tam je aký problém no. Aby som to zhrnul miestni hovoria, že Kmotrich sa rozhodol že Skalici urobí spalovňu Nikoho sa nepýta, je verejný tajemstvom, že tam ovláda aj primátorku, aj poslancov, proste každého zastupcu štátnej správy, to nie, že Skalica, ale k Motrikovo. Má tam mnoho pol polovných revírov, robí si tam, čo chce a ľudom sa to nepáči. A ja sa nečudem, Skalica ako taká má nejakých, ja neviem, celý okres 13 tisíc odpadu, Skalica má možno komunálne od komunálneho odpadu nejakých 2600 tón a majú tam vybudovať, má 2600 tón komunálneho odpadu a majú tam vybudovať spaľovňu, ktorá by mala v prvej etape 130 tisíc ton, a v druhej skoro 200 alebo viac ako 200. A tisíce kamionov to tam budú zvážať z celého Slovenska. Tam to niekde úplne na perifériu a zničia to prostredie a všetko tam, že oni tam nemajú žiaden ťažký priemysel, majú tam ten baťov kanál, proste ten turizmus sa tam rozvíja, je tam ten ekosystém úplne trošku ináč rozvinutý mesto toho, aby sme tu spalium robili niekde v cementárni, niekde nejak staré starých fabriky, alebo niekde, kde sú nejaké zlejavarenské podniky a podobne, kde je to... Tá záťaž je už automaticky toho prostredia? Nie, my to ideme zabiť sem a potom hovoríme o tej stope uhlíkovej, alebo proste ono môže... Či nie je ľakšie zo Skalici do trnávy do 13 tisíc ton odpadu, ako zo Trnavy 160 tisíc ton odpadu do alebo nám, lebo Trnava má asi 160 tisíc, hej? No takže... Toto ako nikto nám nevysvetlil, že prečo. Dneska som položil jedinú otázku, zasa tam nebola, primatorka smrtelne ochorela, neprišla e, náhle. Mne sa usmiali, že dobre. A dnes to bolo ako zhromaždenie, ktoré dozvolával. Dneska bolo zhromaždenie, ktoré dozvolával mestský, mestský podnik a mesto, kde sa vysvetlovalo, že aký je teraz momentálne stav. Spáľovňa bola zakázaná téma povedať, že k tomu sa absolútne idú Je to len koľko, ako sa separujú smetí, koľko stoja smetí, aká je, ako je tvorba, cenotvorba na odpad, a porovnávanie cien, likvidácia komunálneho odpadu, mechanicko-biologická oprava MBU a množstavný zber a podobne. To znamená, že také témy, ja neviem, psie výkali, pardon za výraz a podobne, čo ľudí nezaujímalo. Ľudí zaujímala, áno, cená, cenu, že koľko majú za skládkovanie a za odvoz. To im nikto nepovedal, povedal, že to nevedia vyrátať. Boli tam dvaja konatelia spoločnosti, z to majú najväčší a nevedia, koľko si je za jednu tonu odvoz a skládku v priemere. Povedal, že každý mesiac je to iné, vravím, že nám tu hovoríte ročne nejaké štatistiky, tak nám to povie, koľko je v priemere ročne. Že nevedia sa k tomu vyjadriť. Tak som, povedal len jeden poslanec, ktorý je zhodol, aký tej spoločnosti. Varej, že kde je viceprimátorka? Keď viceprimátorko vy tu nemáte, sedela v hľadisku, neviem, tak veď sa, pani viceprimátorka, tak nám povedzte, keď vy máte skládku, ktorá má životnosť bez toho, že by bolo ešte, ešte nejaká iná to NBU napríklad zapojené do toho, ale že by ste mali len k vás skládku, ktorú teraz máte, tak majú 14 rokov životnosť. To je do 2039, ak si dobre dám. Tak prečo vy teraz, keď máte život toto 2039, ak sa to skladkovanie ešte upraví, tak budete mať ešte väčšiu, teraz ľudí zaťažujete spáľovňou. A živo, Lebo tam vychádza okolo 4000 tón po polčeka ročne. Pri tých 136 tisícoch, to nikto nehovorí, že to je toxický odpad, zdravie nebezpečný. A kto, kto s tým prišiel? A ona na tú jednoduchú otázku nechala povedať. Však, tak prišiel s tým primátorka, prišli ste s tým vy, prišli s tým niektorí iní poslanci. Prečo ste zmenili územný plán? a on proste začala tam jesť úplne nejaké nezmysly nevedela sa k tomuto vyjadriť a k tomuto nám nevie nikto odpovedať tam a sú tam tri skupiny ľudí, ako som povedal prvá skupina ľudí je taká, čo sa bojí motrika že proste nechcú vystupovať takisto tí spol... oni tí on je veľký zamestnávateľov v tom regióne všetko nie, má Grafobal a no, plus tie štátne úrady, úrady, všetky. Tá spoločnosť, ktorá tam teraz skládkuje, zber, má zmluvu na nejaký čas, bude znovaýberové konanie, ty sa absolútne k tomu nechceli vyjadriť, hoci oni tie názory majú dobré, ale proste nechceli. Povedať nie. Ja sa aj nečudujem. Bude teraz vyberová komisia, bude nová súťaž. Vy ste si otvorili, pardon, zavírať zúbu. Nepoviete. A netvárme sa, že tak na Slovensku nie, ale presne tak to je. Tak ja odpomentujem, že k tomuto sa aj no, tak to je jedna skupina ľudí. Druhá skupina ľudí je taká, že tí sa boja všetkého, že proste sú ticho, nechcú, ja sa bojím, ja nechcem verejne hovoriť, ale som pri tomu, ale ja verejne hovoriť nebudem. A tretia skupina ľudí je taká, tí aktivisti, ktorí tam teraz sú, ale tým zasa, ako som tam teraz postrhol, tam progresívne Slovensko a podobne povedať, že ak budú chodiť do médií a do nejakých nie takých médií, čo sa im páči, alebo budú nejako vystupovať, takže prestanú im pomáhať a prestanú to organizovať zmenu toho, tam sa povedať, primátora alebo poslancov. To znamená, že ťa sa do toho politika, je to na úkor všetkých skaličanov. Presne to som zachytila aj ja, že vlastne sú tam ľudia, ktorí sa snažia na občianskom princípe tieto veci riešiť a sú tam poľské strany, ktoré vo svojich zájmoch sa navzájom vylúčujú a každý si chce nejakým spôsobom ten problém pre seba akože politicky využiť a navzájom si dávajú takéto špeciálne progresívne Slovensko, takéto veci, ale myslím si, že to je veľká chyba. No, Lebo tam... treba pristúpať vecne k tým a toto majú problém s tým aj progresívci, aj konzervatívci, aj kdokoľvek, pretože ide o životné prostredie a tie splodiny, ale neviem, čo tam je, aký problém, nejaká chémia, tak škodí všetkým, lebo to sú ľudia. Problém je v tom, že progresívci už zakazujú, nežiaďte so inými stranami spolupracovať, ale zakazujú napríklad tým aktivistom, ako mi povedala tá jedna pani, ísť napríklad Senku vám. Áno, ja viem. Že vy nie, keby im do dedinka, áno, ale tam ich nezavolajú. Takže potom selektujú ešte aj médiá, v ktorých môžu vystupovať. Ale oni nie sú žiadna politická strana, oni tu povedia svoj názor a si myslím, že oni to majú naštudované oveľa lepšie ako ja. A ja tam chodím len kvôli tomu, že tí ľudia sa boja a ja som si že im v tom pomôžem, tak preto som tam bol teraz dvakrát za sebou. Inak mi to je z detí tam hore dole 6 hodín cesty. Je to dosť uh, finančne aj časovo náročné. Ja že to nedá sa hlbiť do nekonečná a mrzí ma, že oni neprídu tých relácií, že sa takto boja, že na nich budú tí progresívci utočiť, alebo že proste im prestanú pomáhať. Ale tá ich pomoc je taká len ta proforma, že oni sú fakt dosť vzdelaní ľudia, vedeli by to vyriešiť aj bez nich. Sledoval som tam dneska v Hľadisku aj bývalú primátorku, znávala sa aj pozdravila, ona predtým bola voľano, u Matoviča, z, z, celkom tri roky sme si spolu normálne rozumeli a teraz sa tvára ako, že keď tam nebola, alebo že tam nie som, tak, tak keď to mi bol, trošku som sa pousmial, ale... Tak... Ľudia sme rôzni. No. Áno, však <kým> myslím, že oni majú to České združenia, sa volá Skajce naše pekné miesta, alebo tak sa myslím, že A ešte, ešte, ak by som k tej spalovni chcel povedať, hovorili že sme o nejakých číslach, oni tam, tam hovorili, že by tam malo prizadenie raz za čas nejaké auto, možno raz za hodinu, za dve, za tri. Len pri tých tonách, ktoré sme vyratali, hovoríme, pri autach, keby chodili len 15 tonové a oni povedali, že budú chodiť aj 5 tonové, tak by to bolo 9000 aut. 9 tisíc aut, tých kamionov. Ak by boli petonové, ako oni hovorili, tak tu hovoríme už o 27 tisíc autách pri 136 tisícoch tón odpadu. To by sa muselo premiesniť cez Kalicu, cesty okolité, niž všetko tam do spalovní, kde oni sa samá skalica konkrétne skalica nejaký okres má nejakých 2600 tón komunálneho odpadu. To znamená, že to je úplne na hlavu postavené. Záťaž, taká strašná záťaž na životné prostredí na cesty, na hlučnosť, na prach, proste na životy tých ľudí. Ale... Presne ako v šuranoch. Ja som videl nezáujem. Skrývanie sa, utekanie. Primátorka na prvom prednani bola, sedela v poslednom rade, nevedela sa vyjadriť, či je za, či proti, proste vyklúčkovala, ako sa dá. Teraz zrazu, že vážne ochorela, dali tam prednosť mestského úradu, no prednosť je úradník, nenese politickú zodpovednosť. Ja som tam chcel vidieť, aby tam 19 poslancov, ak si dobre pamätám. Mal tam byť viceprimátorka za tým stôlom, mali tam byť poslanci a povedať, chceme to, nechceme to, tí ľudia si zaslúžia pravdu. A keď chceme, tak prečo? Keď nechceme, OK, lebo ľudia to nechcú, tak rešpektujem vôľu ľudí. Ale toto to, to, to sa tam absolútne nedieje. A snažili sa vždy tú tému odviezť na nejakým in, iným smerom. A vravím, že dneska každý, kto povedal, že spalovňa, k tomu sa vyjadri, nebieme, tu vôbec nebudeme preberať. A vrajme sa, niečo že vy nechcete, lebo ide o ekonomické záujmy a zlikvidovali by vás, ale mali by tu byť zástupcovia, ktorí sú volení. A tí sa k tomu vyjadriť. Píše nám pani Miroslava, tak mne to môžeme aj povedať, píše k tomu, čo hovoríme, že na tú dnešnú diskusiu prišli ľudia, aby sa dozvedeli o iných alternatívach, nie o spalovni. Táto téma bola zakázaná dneška, pretože diskusia sa mala venovať alternatívam ako MBU, Áno. Zero West a tak ďalej. A potom e, píše, že čo o nás viete, ako, keď hovorí o vás. Nie je pravda, že sú tri skupiny ľudí, nikto sa nebojí. Na prerokovaní ospalovní s investorom hovorili tak, ako aktivisti, tak aj občania a bolo ich dosť veľa a hovorili nahlas. A ešte sa pýta, že prečo sa vy k tomu vyjadrujete. Mhm. Tak ja poviem, má... U nás má pozvanie aj občianska iniciatíva, samostatné, mala mať priestor mediálny, Skalica je pekné mesto, ale hovorili mi, že vlastne tým, že tam postulovali tie, tie progresívne nejaké, nejakí odborníci progresívneho Slovenska, to, že vlastne um, by stiahli potom ich podporu v týchto veciach a tak ďalej, takže uh, preto sa neprišli zatiaľ. No, takže je to dosť veľký problém v tomto, Takže ja teda dávam priestor všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom o to zaujímajú aj, aj progresívnym v Slovensku by som dal priestor, nie je s tým žiadny problém, ale problém majú oni, čo sa takýmto spôsobom vydelujú, rozdelujú tú spoločnosť, nedebatujú, hoci o tom rozprávajú, ale nedebatujú s inými stranami a potom vlastne konzervatívna pozícia, ktorá obsluhuje tiež názorovo polovitu Slovenska, je rovnako silná, má to veľký mediálny, sa to sa tu povie, veľa ľudí to počúva, je to na ambasády a tak ďalej, takže má to svoje rácio a títo ľudia robia chybu, že sem nejdú. A myslím aj tí ľudia z tej občanskej iniciatívy, verím tomu, že, že, sa to, že to prehodnotia a zmení to. Pretože keď niekto niekoho vydeluje, nám absolútne nevadí, že tam majú odborníkov aj z progresívneho Slovenska alebo z iných poetických strán a tak ďalej. Viem, že aj demokrati tam nejakú petíciu organizujú. Absolutne nám to nevadí, nám ide vecne, pretože všetko sú to ľudia. A je to úplne jedno, aké má poetické presvedčenie, keď je nejaká chemikálie v prostredí a vadí tak má dopad na celú populáciu, bez toho, za akého tá populácia spektra pochádza. Takže asi toľko. A čo sa týka tých ostatných vecí, môže sa aj vy k tomu vyjedeť, pani no, ja, ministerka. Ja, ja si myslím, že tam... Uh... Voliči všetkých strán odmietajú tú spalovňu, to je prvá vec, to znamená, že to naprieč politickým spektrom, tak preto je zaujímavé, že niektorí sa odmietajú sem ísť. a nehovoril som, že ľudia sa báli vystupovať tam a na zromaždenie, aj keď tam všetci nevystupovali, niektorí tam len počúvali, hlavne tí, čo sú v niektorých úradoch, ale hovorí, že sa boja ísť do médií, že proste nechcú ísť do médií, buď ako som bol z tých dôvodov, buď im to progresívne Slovensko zakazuje, alebo potom sa boja fakt o to, o to svoje postavenie, o nejakéto živobytie a to, s týmto sa státam všade. No a prečo sa tomu venujem ja? Lebo ma ostali priamo občania z Kalice, písali mi, dokonca jedna pani bola za mňou priamo aj v Šuranoch, že chce, aby som tam prišiel. A pomohol im, tak ako som bol v Dudinciach, tak ako sme bojovali 12 rokov v boji proti ťažbe zlata v Detve a podobne. To znamená, že tí ľudia ma oslovujú, vidia, že táto práca v regiónoch u nás je, ale ja nikde kde prídem nepoviem, že ja som z Nutia republika alebo č. Sme, predstavujem som, som Mirosuja a takéto Ja pýtam sa otázky. Pýtam sa otázky, lebo viem, že na tie otázky buď poviete áno alebo nie a tí ľudia sa otvoria oči a si čaha, však títo nás tu zavádzajú alebo nezavádzajú, sú proti nám alebo nie sú proti nám. Títo naši poslanci sú s nami alebo nie sú s nami. A teraz také otázky Dnev, napríklad ministerke Sakovej. Tá potichu sa pripravuje novela Banského zákona. A to už nebude okrajovo. to bude pre celé Slovensko, s týmto bude mať problém. Lebo podľa tej novely, neviem či už podala, som izolá, ak ju podala, nech ústihne, môže nadnárodná hociaká spoločnosť požiadať o ťažbu a vy ako obec, mesto, podnikatelia, samospráva sa nebudete môcť tomu vyjadriť. Nemôžete povedať, ako teraz pri ťažbe zlata v Detre, že sme povedali, že nie, spojili sme sa tam všetci, teraz nie proste spravia tam veľké ľuhováce jamy s kyanidom, urobi sa kráter, kilometr široký, 250 metrov dlhý a ide sa ťažiť. Stačí z ministerstva povolenie, z Banského radu povolenie. Mi sa zdá, že toto je celá sieť legislatívnej úpravy. Niektoré sa už aj robili ohľadom Veľkej EI a tak ďalej, ano. ktoré napomáhali. Toto hovorím o Banskom zákone. Áno, ale predchádzajúce už boli schválené takéto legislatívne opatrenia, ktoré nejakým spôsobom zmenšovali možnosť e, obyčajným ľuďom sa venovať tomu odporu občianskému. Proste vydelovali sa z dotknutých obcí, vydelovali sa z toho miestneho zistovania a tak ďalej. Proste je to celá sieť tých legislatívnych, o, o, legislatívnych o, by som povedal zákonných úprav, ktoré vlastne obmedzujú tú, tú možnosť sa brániť tých obyčajným ľuďom tým miestným. Takže toto by do toho zapadalo aj tento, toho úprava toho bánskeho zákona. A problém je v tom, že Všetkými týmito zákonmi a novelami zákonov vytvárame zo Slovenska veľkú skládku toxického odpadu. Či už to máme lítium a iné rozpúšťadla, životu nebezpečné v Šuranoch, či to vidíme ten popolček toxický, ja neviem, v Skalici, alebo vidíme tieto kianidové e, veľké jazera, ktoré by mali byť v detve príťaž bez lata. Však to sú všetko ťažké, COVID, ťažké, toxické, jedovaté látky, chemické látky, ktoré sú smrteľné pre ľudí. A je. je tým členom vlády, niektorým to absolútne jedno, ja tomu to nerozumiem. A radšej to... sa ešte k tej skalici, aby sme sa na tom no. podorili, k tej spalovne. Vlastne, ja mám takú predstavu, laicku, možno má opravte kľudne, ako z odborného pohľadu, že vlastne Slovenská republika má 5,5 milióna obyvateľov, vyprodukuje nejaké množstvo odpadu, je to asi regionálne troška odlišné podľa hustoty a tak ďalej, nejakých ďalších tých priemyselných industrializácie krajiny a tak ďalej, ďalších parametrov. Ale v zásade. Je tu nejaké určenie, že proste koľko tých spalovní Slovensko potrebuje na to, aby vlastne to, čo ono vyprodukuje, sa nejakým spôsobom zlikvidovalo v nejakom danom regióne, lebo treba povedať, že asi by to mali byť len tak čisto, e, teoreticky poviem, tri spalovne, dajme tomu, západ, stred, východ a tam by sa to sústreďovalo aj tie tranzity a tak ďalej, aby neboli zase príliš dlhé tra tranzitné e, cesty s tým odpadom, aby sa príliš necestovalo a tak ďalej. To je jedna otázka, či máme takúto nejakú putal, víziu pre tú krajinu. A druhá otázka, keď ste hovorili o tom, že Skálica mesto vyprodukuje 2600 ton odpadu Komunálne. komunálneho ročne a že celý okres tis, 13 tisíc tón a že vlastne to je robené na nejakých 135 tisíc tón. Otázka je. Etape aký biznisplán má tá spálovňa, viete? Lebo keď, či to chce zvážať z iných častí Slovenska, Áno. alebo to chce zvážať ešte aj zo zahraničia. Ako z, z ako dajme to, z Rakúska a tak ďalej, hej? Hm. Ale potom je otázka, čím my chceme spalovať odpad z iných štátov. Ak sme, spalovná, ako taká nie je zlá vec. Nie sme proti spalovná ako vnúti republika, ale spalovne musia byť strategicky umiestňané, zohľadne musia byť kde to je umiestnené, v akých areáloch, aké sú tam povrtovostné podmienky a aký to má dopad na život ľudí. Ja si myslím, že sústredovať spalovne do centier miest, ako napríklad boli Dudince, kúpeľné mesto, 900 metrov od centra, kde ohrozíme všetky termálne vody, alebo dať ich do Skalici, kde musíme cez pôl Slovenska prevážať viac ako 100 tisíc ton len pri tej menšej verzii, alebo 135 tisíc ton pri tej menšej verzii spalovne a 200 tisíc pri tej väčšej alebo druhej etape. To znamená, že to nemá vôbec žiaden zmysel ani význam. Vy ste povedali, že možno 3 spalovne. Áno, my, by som, my asi máme okolo 2,5 Ja nr. som nemyslel, že 3 spalovne. No, ja, som, ja sa pýtam na to, že... Západ. Viete, že... že... Či to je také živelné, volutaristické, že nejaký podnikateľ si zmyslí, že tu na urobí a urobi si na to biznis plán, alebo štát určí, že proste v ktorom regióne koľko spalóní potrebujeme na takúto kapacitu a potom povie, že v týchto lokalitách, ja neviem, tých nejakých zrušených priemyselných podnikov a tak ďalej, a teraz sa o to pobite, urobíte tender a pobite sa o to, hej, ale má takúto nejakú logickú schému, urobí on ako rozhodnutie, že dobre, toto urobíme takto, alebo to je čisto živelné, volutaristické, že tu na nejaký... Pán Kmotrík, niekde sa nejaký iný oligarcha, hej, a proste si urobí spalom, kde chce, a keď nebude regionálny odpad, tak bude zahraničný odpad. E, áno, presne tak, ako hovoríte, napríklad máme veľkú spáľu v Rohožníku, kde je cementáreň, ktorá potrebuje na tú svoju výrobu aj e, tento odpad spalovať lebo priamo do technologického postupu to nie zapadá, tak tam vidíme, že tam odpad z Talianska, z Európy, z Hocikade, e, a nie sú aj tak vyťažení na plnú kapacitu ale ako ste povedal, že niekto si robí plán, lebo to akože ekonomicky tie čísla sú tam, vychádzajú veľmi dobre a rozhodne sa, že to niekde postaví a teraz sa rozhodne, kde to postaví. Postavím to niekde veľké mesto, kde tých aktivistov je strašne veľa, kde tých poslancov je veľa, kde je primátor silný, alebo to spravím nejakom malom meste, kde tých poslancov do, na rovinu povedem, si viem kúpiť aj toho primátora a odsúhlasia mi to tam. Odsúhlasia mi zmenu územného plánu, odsúhlasia mi, že to tam bude a už ja spravím sám a ešte zarobím táto, že budem im teplo predávať a budú občania do mňa kupovať teplo. Ale toto takto, takto sa to nerobí. Však áno, ja viem, že my nie sme proti spáľovnám, ale ja neviem, máme v no tak správame, zvyšime kapacitu v cementárni, ja neviem, v Slovnafte máme možnosti, alebo tam v priemyselných zónach tak správe to tam, aj tak je tam to prostredie znečistenie. Ale tam, by postazka... všetci, tam by sa proti tomu postavili všetci. Aj, aj. Tak aj. oni radšej zničia mesta, ktoré nie sú vôbec zaťažené, ako dejdu de de formou menšieho odporu, kde si ten odpor vidia eliminovať. Ale Slovnáctu sa má nejakú snahu na úrovni bratislavského mesta, niečo postaviť, nejakú o určitej kapacite, tam sa tiež troška naťahujú. Len otázka je tá, že vlastne... E Viem, že nás toto toho tlačí nejaká legislatíva. že my tu máme nejaké skládkovanie a má sa vlastne rozširovať spalovací program a obmedzovať skládkovací, hej? Že má sa to nejakým spôsobom, tak v nejakom časovom horizonte máme preklenúť. Má 2035, ak sa dobre pamätám. Áno, ale teda to podľa byť... toho, čo vy hovoríte, vlastne neexistuje nejaká štátna vízia, ktorá by hovorila, že vlastne, dobre, tak čo máme tu 8 VUC, tak každom VUC má byť nejaká spáľovanie kapacita. kapacite. My asi takto ako štát nefungujeme. Nie, uh, tu nejaké strategické plánovanie neexistuje. Tých, týchto, neexistuje. Nie. Každý si to robí taký divoký západ, koho, čo napadne, kto je, koho pozná, ale že by sa niekto naprojektoval, že áno, je nejaká vízia, bude v týchto troch častiach Slovenska, alebo v štyroch častiach Slovenska bude tá spalovňa, nájdeme najlepšie možnosti, kde sú, ako nikdy nevyhovete 100% všetkým, hej? ale kde budú mať najmenší dopad na dosah a dopad na zdravie a život ľudí, tak tam to dáme. A systematicky povieme, že áno, bude to tu, bude to súťaž, alebo to bude štátna spalovňa, štát bude na tom zarábať. Lebo zasa tie smeti zasa není až také, že to je nejaká dobročinná činnosť. To je všetko biznis, na ktoré sa zarábajú strašné prachy. Pri tom spáľovni vzniká teplo, teplo sa využíva pri tepelnom hospodárstve alebo pri, ja neviem, skleníkov a podobne. To znamená, že je tam je tých možností oveľa viacej, ako ešte zarobiť aj na tom spaľovaní. Lebo platíte napríklad za to, že sa tam spália smeti a, a, a budešte dostať peniaze za to, že vy nejaké skleníky alebo byty. To znamená, že je to veľmi dobrý biznis, ale zasa nemôže... Teraz povedať, že aha, ideme to dať do Skalici, lebo skalici možnosti, v skalici mám možnosť v Skalici ovladám primátorku, v skalici poslancov. Proste nevedia sa vykoktať, že sme územný plán na počkanie, povedia mi presne, kde to mám byť. Ešte to šupne k baťovmu kanálu, nevyužijem ten potenciál Baťovho kanála, nevyužijem to, že nás to nestalo žiadne financie. Proste miesto toho, že tam dotihali ten turizmus a dali tento prysel tam, kde patrí, tak zničíme tam čo, to, to, čo môžeme mať. Po toho sa že ľudia sú proti. Však ja by som v tej skalici takisto nechlošiť, keby sa mi to tam malo 4000 tón popolčeka vidymiť, tam je v kúse nízky tlak, to znamená, že sa to nebude rozpilovať, že to bude v tom okolí. A 4000 tón nebude všetko zachytených, to znamená, že v tom vzduchu to bude. A ak to ideme odvážať, tak povieme, že ďalšie stovky a stovky out, ktoré budú tento popolček odvážať. A kvôli čomu? Že spália 2600 tón, čiže vyprodukujú 2600 tón, ak sú tam a spália na 136, to je presne ako v tých dudinciach. Celý okres Krupina... Celý okres skupina mala asi, neviem teraz presne, 30 tisíc tón. Do 30 tisíc tón. Že keby tam vykurovali, tak môžu všetky byty vykúrovať v celom okrese, čo sa nedá, a aj tak to tam chceli spaľovať. Hm. Ja som sa pozeral, že vlastne ta spalovňa v tej skalici je aj extrémne blízko českých hraníc. Áno, však to pri tam, v kanále. Tam sa vlastne vyjadrovali aj niektorí tí ľudia až Čech, myslím, že niektorí z tých obcí starostov a tak ďalej. Čo je tiež akože problém, pretože ako to hranica vzdušná neexistuje, však mm. ani žiadna iná neexistuje, však sme v Schengene. Investor mal ešte tú drzost, že povedal, že mohli by aj šiek voziť, ten odpad, že by spalovali aj ten. No, tak... <laughs> Ideme spalovať aj Čechom a tí Česi to sami nechcú. Ako boli pretom, bola tam jedna pani, ktorá tam žije 35 rokov, ale je Češka. Doteraz hovorí po Česky, bola aj dneska na tom, na tom stretnutí a aj sa k tomu vyjadrovalo a veľmi dá sa povedať, že múdro a vecne a ona to nechce v žiadnom prípade a mala, a mala otázky, na ktoré nevedel odpovedať ani poslanec, ani viceprimátorka, proste ani zastupcov alebo prednosta Mestského úradu. To znamená, že toho, čo sme videli v Šuranoch, že utekajú ako potkani, tak to isté tu, že nie, že utekajú, ani neprídu, skrývajú sa. Tam, keď prídu, že príjem na zastupcov, tak ujdú. No. Pýta sa ešte pani Miroslava, ktorú ďakuje, že sme prečítali ten mail. Ešte by sa rada odpýtala, že koho ste sa pýtali, pán Suja, zo Skaličanov. Patrika Dureka za petičný výbor nikto neoslovoval. Ten by tiež veľmi pekne o tom vedel povedať. Kľudne môže byť pozvaný pani Miroslava do Slobodného vysečató konzervatívnej pozície. Dáme priestor tak ja len toľko online doplním pána Soju, keďže sa tiež dosť orientujem v problematike spálovní a som jedna z aktivistiek. Slovensko nemá žiadnu víziu o počte spálovní, čo sme hovorili, čo znamená, že sa môžu otvoriť dvere x počtu investorov. Určite by to mal štát určiť, pretože stačí na každý kraj jedna. Viacej spálovní to neuživí a bude treba dovážať do zahraničia a o to ide, to je aj nám jasné, že sa bude zo zahraničia dovážať a nie predovšetkým odtiaľ. Že by sa ani slovenský pomaly nespaloval a z tých 135 35 tisíc by bolo ani 100 tisíc z Talianska. Takže a, sa môže sa vyjadeť ku pani Miroslavne. Áno, toto sa aj teraz deje v tom rohožníku, kde sa vozí a, odpad zo zahraničia, pritom by sa mohol spalovať náš. Ale e, vidíme taký príklad, ak si dobre pamätám, Kisucké nové mesto. Kysudské nové mesto má v strede mesta spalovňu. Hovoria, že najlepšia technológia, neviem čo. Bol som tam s tými ľuďmi a pozeral som ten technologický postup. Je to firma, ktorá má 9 spalovní po celej Európe, ale len v jednej môže spalovať nebezpečný nemocničný a zdravotnícky odpad. Z čudujete sa, svete to v Kysudskom novom meste, ak si dobre pamätám. A Kysudské nové mesto nemá nemocnicu. Takže z celej Európy ozime nebezpečný nemocničný odpad a spálovať, ho, budeme v Kysuckom meste, strede mesta. A oni hovoriú, že to chodí zabalené. Že to chodí uzavreté, vákuovo. No ale keď prídu, tak oni tie vrecia otvoria. všetky tie spliny, ktoré sa celý čas tam zberali, vyjdu do povedria, do tých skladových priestorov. A až potom z tých skladových priestorov sa to dáva do tých pecí. To znamená, že keď hovoria, že tam vôbec nedochádza nejaké kontaminácie, no. kontaminácie, kontaminuje sa, ja. Kon kontaminuje sa tam prostredie, nie je to pravda <coughs> A toto tak pripadá mi to, že nie je, že sme chemického odpadu, ale my sme skládka celého odpadu z Európy a rozhodli sme sa, že to budeme spálovať na Slovensku, však čo 5,5 milióna Slovakov, všetci to stločia hlavu a nikto sa proti tomu nepostaví. Ale ja si myslím, že to, to, ten za, uh, automaticky by som zakázal dovoz odpadu zo zahraničia, to si môžeme dovoliť, však to je legislatívny postup bežný, ak by sme zdali. sa ak by boli kapacity voľné, budíš, ale kým nemáme voľné kapacity a že my sami potrebujeme ten odpad likvidovať spaľovaním minimálne nejakých 1,5 milióna ton, a my budeme do rožníka 90% dovážať alebo ja neviem, z toho čo vypália ale dokážu majú kapacitu veľa väčšiu ako sú a ideme to dovážať, ja neviem z celej Európy, no, tak toto asi nie Ďalší mail Ďakujeme pán poslanec, ex-poslanec Národnej rady, pán Suja som členka petičného výboru plne e, náš petičný výbor s vami súhlasí bol by fajn osloviť našeho predsedu Patrika Ďurneka a rádi prídeme do slobodného vysielača. My s tým občania v Skalice nemáme problém. Faktom ostáva, že v Skalici podpísalo 4 občanov petíciu, petíciu. na vyvolanie miestneho referenda z Palovňa. Vedenie mesta nám robí obštrukcie a už dva listy šli na generálnu prokuratúru. Viceprimátorka robí robí kontrolu petičných podpisov dokonca do takovej miery, že, že kto jak píše smutné, asi zistuje, že... Áno, že kto sa podpísa. Áno, to, je, áno. to je ten strach, čo som hovoril. Už si uh, najalo mesto Skalica dva právnik, dvoch právnikov, aby rozložili petíciu. Uh, v Skalici nemáme komplet vyriešenú otázku starých kianidových čiernych z bývalej ZVL fabriky, asi skládok. Áno. Sú ohrožené vrty pitnej vody, ale vedenie mesta už chystá ďalšiu envirozáťaž. Ďakujeme za vašu podporu. Áno, tam hovorili aj to, že vlastne tá spalovňa, pitná voda, je problém s kalicí a že tá spalovňa môže narušiť vlastne tú pitnú vodu. Je to nebezpečné, je to vlastne chemička pri nejakej havári a tak ďalej. A takže aj to málo, čo tam majú dostupné, že by sa mohlo kontaminovať. A tam je toho kanála, to vie na tiec. Akože pri hociakej havárii by tam proste došlo zamoreniu územia. Ale keby by sme mohli povedať, že keby poslali kontakt na toho predsedu petičného výboru do mailu a vy by ste ho potom mohol sem pozvať, ja to nemusím byť, aby som, som sa niekto nemyslel, že ste robiť nejaké politické body. Dneska som to kvôli tomu, že každého, kto ste, koho ste pozvali, alebo koho som sa spýtal, ja to odmietol. Takže ja budem veľmi rád. to takýmto spôsobom, no, že, ale povedali to v z tak. A, a radi by prišli, ale tiež to platí to, čo vy hovoríte, že tí ľudia sa boja aj iných vecí, tých ekonomických, aj. pretože naozaj je to veľmi vplyvný miestný podnikateľ, ktoré veľa ľudí zamestnáva a zrejme aj veľa ľuďom platí kampane, dá sa to predpokladať. Samozrejme. A potom vlastne si takéto, tá, takéto rozhodnutia robia aj napriek odporu ľuďom, ale však samozrejme rok sú komunálne voľby a keď je takáto skúsenosť, tak tam môže mať aj milión eur v kampani niekto a to dopadne úplne inak, pretože voľby sú ešte napriek všetkému, stále slobodné. Za tú plentu idú ľudia a ščítava sa to aj osobne, nie len elektronicky. Takže, takže asi tak. A v tej volebnej komisii je celé spektrum povedzky strán a každý rov je ste hlasovali. To znamená, že tí ľudia majú tam určitú pocit slobody, nikto sa im nemôže vyhrážať a povie, ja som mu podporil a pritom podporí kandidáta, ktorý je proti tej spadovni. Ako takto tí ľudia aj spravia. Však 4000 podpisov nie je málo. Na Skalicu, také maličké mesto. 4 strašne veľa. 13 tisíc, tuším, na Skali sa. No, 15 tisíc ľudí. Oh, ľudí majú no. obyvateľov. Z toho voličov od 18 rokov až do dôchodku, nie, nie, nie, nie, podľa mňa. No tak je to zaujímavé číslo. Však e... keby bolo vyhlásené zrejme tamto referendum, tú petíciu, tak zrejme bolo aj platné. Verím tomu, že áno, tak to chcela s tým iba pravda jedna starostka, teraz presne neviem, ktorá to bola obec, kde vyhlásila referendum, si myslela, že bude platné, aby tam boli veterné turbíny. A Molo, že ti ľudia prišli všetci a tie turbíny je zatrhli. Takže to je to, že keď sa tí ľudia spoja a dopredu nebudú sa zdávať a povedať, že aj tak na tom nič nezmeníme, tak sa dajú veci zmeniť. A ešte taký odkaz o slobodnom vysielači a konzervatívnej pozícii. Ľudia nebojte sa, Nebojte sa, proste jedna sa o vás, treba ísť do médií, toto počúva tisíce, desatíce ľudí po celom Slovensku, počúva to členovia vlády, poslanci, ide to na ambasády, takže treba ísť medializovať. A aj keď tam máte silných protivníkov a silného protivníka a významného protivníka vplyvného, tak keď sa spojí tisíce milióny mravčekov, tak proste tá sila je taká, že aj takovoto slonika. tam miestneho lokálneho dokážete premôcť. Len vás musí byť naozaj veľa a nesmiete sa báť. To hovorí ináč aj, Pavel, aj Jan Pavel II. Hej? Keď padol komunizmus, nebojte sa proste. A čo je komunizmus? Hej? Teda ako, to bolo aké zriadenie oproti dnešnej situácii. Takže tá, tá osobná odvaha vždycky má nejakú, by som povedal, cenu, ale určite to je menšie, ako to bolo za tých komunistov a za týchto všetkých iných zriadení, čo tu sme zažili, kde ste mohli doplatiť aj životom. No, takže v tej skali si, Jaká tam vlastne budúcnosť, čo tam teraz čaká? Vlastne sú tam aktivisti, je, chystá sa asi petičná akcia, sú tieto zhromaždenia, tí zástupcovia a investora boli na niektorých tých verejných prerokovaniach k tej EI, čo som povedal ten záznam, dneska bolo nejaké ďalšie stretnutie, čo sa tam ešte plánuje, ešte to nejakým spôsobom no, dokumentujeme? Ja, čo som sa rozprával aj s občanmi a som aj sa spýtal, že oni nechcú ei Oni tam tú spáľovňuť nechcú. Tak na čo peniaze na mi lebo povedzme si rovinu, že niektorí v tej investičnej skupine, ktorí tú spaliumňu obhajujú, predtým robili nejakých poradcov pre ministerstvo životného prostredia, pre nevyhodnúce nejakých environmentálnych záťaží. To znamená, že už tam vidíme konflikt zájmov a tam ľudí. Oni to nechcú. Boja sa, že ta tá EHA bude zmanipulovaná, ale keby nebola nech minde akokoľvek dobre, proste oni to nechcú, lebo tých, ja neviem, keby to bolo petonových aut, tak je to 27 tisíc aut ročne. 27 tisíc. Hej? Keby to bolo možno, že všetky pôjdu nadrozmerné, čo povedaj, že nepôjdu, tak je to minimálne zasa ďalších 10 tisíc. To znamená, že ten e, život sa tam katastrofálne zničí, alebo zne, s tým ľuďom úplne znehodnotí. Lebo... E, oni hovorili, že nieko pár aut za hodinu, len teraz to vychádza, že každých 10 minút prejde veľký kamión, hovoríme o veľkom kamione, každých 10 minút, keď by to o, bolo o, pri tých menších kamienoch, tak ich 18 až 20 kamiov kamienov prejde za hodinu, hovoríme o pracovných dňoch, nehovoríme, že tí budú chodiť v noci, lebo to sú zase vyššie výdavky, to znamená, že hovoríme o pracovnom čase, 8 hodinový pracovný čas denný od pondelka do piatku. Hej, máme asi približne 250 pracovných dní, tak si to človek neni hlúpy, aby si vyrátal koľko tých kamionov za 250 dní a 8, 8 hodín môže prejsť hore dole, keď chcú, aby sa napríklad kapacita 136 tisíc. V prvej etape. A v druhej etape je to 200. A koľko, myslíte, že bude trvať, aby tá druhá etapa nabehla? Automaticky, ako sa povolí. Prvá povieme, že objemové stihame 200, ide zapaliť 200. Je to typická salamová metóda, ktorá sa používa pri takýchto obhajoch, takýchto projektov. A viete, ja som bol v Dudinciach a presne tie isté obrázky premietali v Dudinciach, ktoré premietali v Skalici. Ale tam je iný investor. Áno, ale oni sú naučení, majú to kúpené a proste tie isté. Z Oslo, že spalil mňa vo Viedni v centre, aké je to pekné, aká je tam zelená strecha. Presne tie isté obrázky, presne tie isté grafy minimum tam bolo rozdiel len to, čo sa týkalo jednotlivého regionov. len to bolo zmenené. Inak tá prezentácia bola úplne rovnaká. A tá spalovňa sa z čoho bude platiť? Akože ten investičný zámer celý. To bude platiť vlastne, ja neviem, myslím, že to patrí pánovi Kmotrikovi, je to, v súčasť, je to nejaká konkrétna firma, to sa musím pozrieť... Hmm. A to, to, to, je, to je to GGGS, áno, áno, áno, áno, GGS, áno, AS, a to je vlastne portfólio Grafova Group Takže vlastne, e, sú na to nejaké európske peniaze určené, na tieto problémy, na tieto, problé tieto budovanie tých spalovní po Slovensku, že sa tí naši miestni oligarchovia na to uľakomili, alebo čo je, že akože proste. Lebo, lebo tie environmentálne záťaží po tom Slovensku, keď pozrieme mimo tej, tej skalici. Tak je ich však proste dudince, boli teraz ako šuraní, potom tá dedinka s tými, s tými e, veľkými vrtulami. Čím je to dane, že je takáto aktivita na tejto báze? Proste sú to nejaké fondy na to určené? Alebo čo je ten hnací motor, že je takýto veľký záujem tu? A nasilu, z nasilu, hej? Ono samozrejme, že budú sa snažiť využiť aj externé zdroje, keď sú zadarmo, ale aj keby neboli, že použijú na to uveria alebo vlastné zdroje, tak ekonomicky je to veľmi výhodné pre tých ľudí, ktorí toto budú prevádzkovať, lebo majú vlastne zákazníkov na celý život, ten odpad sa bude, bude produkovať vždy. My máme, poviem príklad, ak si dobre pamätám, medzi 500 a 600 km na osobu ročne odpadu, čo je dosť veľa, sme vyšši ako európsky priemer a dokonca <tentosť> tento kraje asi najhorší na Slovensku, že má najväčšie, najväčšie percento alebo najviac onet kilo odpadu na osobu. To znamená, že tá spáľovňa áno, ale v skalici nie a vravím, že ísť teraz len kvôli tomu, že dostajem na to možno nejaké eurofondy alebo že mám na to dostatočný e, príjem peňazí alebo dokážem v hľadu mestské zastupiteľstvo, tak to dám sem takto toto nemôže byť. Musí byť legislatíva a zákony nastavené tak, že bude určené, spalovňa bude tu, tu a tu, tu má najmenší dopad na život, zdravie, na, na uh, žitie v tom regióne a hotovo. Ako vrem je, neviem, že bude všetci 100% nespokojní, ale nemôžeme tak, že ideme zlikvidovať celé mesto. Oni tam hovoria, že to je kvôli tomu, lebo že sme najhorší v Európe. A to skaličania za to môžu, že my sme najhorší v Európe, ktorí produkujú 2600 tón komunálneho odpadu. Alebo poviem príklad, trnavač má 170 tisíc tón. A prečo by mala Skalica za to trpeť? Ako povedzme z toho na rovinu? Prečo by mali tam tisíca odchodiť? Mne to chýba tá rola toho štátu. No ko, viete, ale že Toto to, sú to, to, živelné projekty. Proste, nejaký oligarcha miestny a tak ďalej niekde si zmyslí a proste budeme to tu robiť. Mne to chyba tá tá regulačná úroveň toho štátu. Proste potrebujeme toľko toho odpadu na Slovensku, v jednotlivých tých krajských ja neviem, zastúpeniach VUC, najmä tomu, hej, v 8 VUC, čo máme, tak jakým spôsobom? Urobíme 8 spalovní na každé VUC, alebo kde to urobíme, v akých fabrikách, bývalých, industriálnych, lebo sú poškodené tie prosím, tak tam sa to môže dať a, a potom vlastne sa vy, vyhlási na tých účelných miestach, štátom určených miestach výberové konanie a pobite sa o to. No. A takisto to bude viazané, že budeme spálovať len ten odpad, ktorý my vyprodukujeme a nebudeme tu robiť evidentálnu záťaž z iných štátov dopravenú na kamionoch a na vlečkách a na, neviem, vlakmi, železnicami a tak ďalej. No, to tu. Uh, ale na začiatku sme presne povedali, chyba nám koncepcia. Štát nemá koncepciu a nie len pri spáľovňách, nemá ich ani pri sebe, potrajinovi sebestačnosti, nemá ich pri polnospodároch, nemá nejakú víziu, že... No, Máme ich ani pri nemocniciach koncových. No, ale... Po, a, Inak sa položime, tak veľmi sme položime, chceli položime tento štát si na a nevieme ho riadiť. Viete? Si na gutazku, v ktorej oblasti má štát koncepciu? Alebo nezliháva? Ja neviem. Možno vyviete, ja neviem ani jednu. Tak začneme postupne od tých, čo... partes. Dneska sa venujeme pod No, takže tak. Tak. Uh, Takisto sa to veľmi podoba ten modus operandi, nerozprávať s týmito občanmi, všetko tak potichučku, pod pokličkou, aj v tých veterných parkoch, tých horných obdokoviciach, vlastne tam tiež je nejaký zámer, to som tiež objavil náhodne na YouTube, že sú stavať nejaké turbíny, ktoré proste vrtulové, hej? Ktoré, ktoré sú nejaké väčšie, myslím, že, že tá meteraž 250, metrov, 250 metrová najvyššie. turbína, hej, to proste ako, neviem si ani predstaviť, čak najvyššia stavba na Slovensku, myslím, pán Korbačka, čo postavil na brehu Dunaja, má nejakých 166 metrov, tak to je 250, to je, myslím, ako kamzik, veža že televízne má 200 metrov, tak to je ešte vyššie, no tak takýchto 5 nejakých um, turbín chcú stávať pri tejto dedinke, a od, tých, od toho je to zďane 750 m. Bolo to také veselé rokovanie, by som povedal o miestom v čo tam majú tí starostovia. To, to, to bolo kombinovaná des a absolútne akože taká ako, no proste zle, celé zlé. Takže Tiež takýto názor, lebo je to také, že proste o nás bez nás, viete, že zvonkajšie nejaký element rozhodne, niečo sa tam akože zabezpečí a stačí to proste takýmto spôsobom pretlačiť. Ja som to videl, však máme tu na kúsok hranicu s Rakúskom, to je posiate takýmito turbinami, ale nie 250-metrovými, to sú turbiny, ktoré sú koľko 40-metrové, hej, ale je strašne veľa. Nepáči sa mi to, ale to je vec Rakúšanov. Proste oni odmietli jadro, venujú sa tomuto, vyzerá to katastrofálne, ja mám Rakúsko veľmi rád, ale vo tejto, tejto týchto vetených parkoch určite neni príkladom. Takže je zaujímavý váš názor ohľadom to toho postupu, ohľadom týchto vetelných vecí a aj ten modus operandi je tam veľmi podobný ako v Skalici a v Šúranoch. Násilne. Te, hovoríte napríklad, že, doplním to Rakúsko, hovoríte, že oni odmetli jadro. Tak keď odmetli jadro, tak prečo chceš špičku, keď potrebujú energiu a nefúkajú vietorberu z našich jadrových elektrární? Tak keď odmetli, tak sa majú vypnúť. Ale toto je krásne. Chcem byť pekný zelený a ostatné nech je, čo, e, nech je spúšť. A čo sa... Dá, tá druhá otázka, ktorú ste položil? Ja, čo sa týka týchto... Je veterný... ten operandi, taký, že proste rov... nápreč tým občanským... Je rovnaký, lebo poviem príklad na rovinu. Tento investor má nejaký, nejaké zdroje pri týchto veterných parkoch, ktoré takisto môže použiť. A obec plus minus máte obce, čo majú rozpočet 20 tisíc, 40 tisíc, 100 tisíc. Keď dostane polovicu rozpočtu, zrazu, tak sú dosť niektorí tí starostovia nakoní tomu, že do, do, dať tam alebo umožniť túto výstavbu aj si nevedomujú, že tým ľuďom zničia život. Hovoríme o vibráciách, hovoríme o holúku. a to... to... sa tým likviduje. Áno, v táctvo to, to neviem. Veľké život, víry prostredie vznikajú. víry všetko, áno. To je ďalšia vec. Tak nejak chceme byť ekologický a postavím niečo, čo nie je ekologické. My sme... Vibrácie tam sú takisto. No, My sme, čo sa týka energetiky sebestačný, alebo elektrické energie. Nepotrebujeme tie veterné parky, Nepotrebujeme ich. My potrebujeme, aby sme prestali predávať elektriku cez Lipskú burzu. Aby sme naše domácnosti a fabriky zabezpečili lacnou elektrikou. A to, čo máme najvyššie, môžeme predať draho. A potom nech si niekto drahu kúpi. Ale nemôžeme my vyrabať, ja neviem, za jednotku okolo 50-55 eur. A potom ho kupovať z Lipska za 100. A bolo ho keď bolo aj 700, aj 1000. Za jednu jednotku. Takže to, toto sa niekto nabaluje na, naši, na našej elektrike a elektrárne ho predali dva roky dopredu, Fico predtým ako išiel do vlady, povedal, že toto sa buď vyplatí, alebo sa to stopne alebo po dôvroch sa to zmení a Figa Borová sa zmenila takisto sa obchoduje cez Lipskú burzu a takisto máme drahé energie tak prečo? Problém je, že tá, na to, aby sme to prestali obcházať celíbskú górzu, potrebujeme aj nejakú synergiu v rámci Európskej únie. A problém o tej vlády Smer, hlas a SNS je ten, že nejakým spôsobom nefinkurujú v nejakých frakciách v rámci. Oni nemajú prirodzených spojencov. Smer bol teraz vyhodený zo socialistov európskych. A vlastne to, čo máte vy, že ste súčasťou e, suverenistov v rámci Európskej e, Európskeho parlamentu, tak vlastne už máte kolegiálne strany v jednotlivých významných štátoch. Na je samozrejme Nemecko a AfD, ale sú tam aj z iných štátov. A takisto tí, čo sú členy patriotov, zase majú synergiu. To teraz máte tu Českou republikou. A na základe týchto stranických štruktúr sa robí synergia názorová a potom tie konglomeráty vytvárajú tiež synergie, že vlastne sa niečo menia v rámci Európskej únie. A to je problém aj slovenskej súčasnej exekutívy, že tie väzby nemá. Takže, takže takým spôsobom. Ešte tu máme doplňujúcu, doplňujúcu odpoveď, že Európska únia nepodporuje spálovne. Investor si založil firmu GGS minulý rok s nulovými skúsenostiami a základným imením. Pod patrónom Grafoval Group, ktorý nemá absolútne žiadne skúsenosti s odpadovným hospodárstvom, ale s poligrafiou, takže buď plánujú predať tú rakošanom Rakošanom alebo niečo podobné. No, e, zásada je, že vzniká tu e, nejaký investor, ktorý chce robiť spálovňu bez toho, že má mal nejaké skúsenosti s týmto podnikaním. Viem, že tam boli e, dávané za oni boli niekde pozvaní do Rakúska, do nejakej spálovne a tam bol nejaký investor, a ten investor roky, rokovce podnikal v tomto biznise. E, to bol vlastne jeho, jeho, bazálna, jeho bazálna biznisová zájšťosť e, odpadové hospodárstvo, takže to je tiež veľký rozdiel, že keď íte do nejakého, by som povedal, bezskúsenosti, odvetvia vy ako podnikať keď už máte dlhoročné skúsenosti máte viacej rozpálovní a odporáte len ďalší projekt poradí ja by som len ja držím palce z a verím, že nebude sa tam hrať, hrať na politiku že sa spoja, že vyhrajú tento boj góli deťom góli rodinám kvôli tomu, ako tam žijú tým, e, tým ľuďom a kvôli aj tomu turizmu e, na ten Baťov kanál, aby sa to rozbiehalo a podobne lebo je ako prísť niekde a povedať, bude to tu a nebrať dohľad na nikoho ale všade žijú ľudia, všade sú rodiny, všade chcete vychovať v zdravom prostredí, je zdravé potraviny a už vidíme, že tu máme problém s kianidom, že tam je stará environmentálna záťaž a teraz ideme zaťažť ďalšími tisíckami tón jedovatého odpadu ktorý bude tam, ktorý sa nebude rozprávať po vzduchu, lebo tam by je nízky tlak, že proste tam bude koncentrovaný. No, nám zo Skalice ľudia kontakt na seba aj na predsedu petičného výboru a tak ďalej, takže m, bereme tie kontakty, budeme vás kontaktovať a verím, že sa dohodneme na budúco konzervatívnu pozíciu a môžete tu priamo rozprávať e, vy Skaličania o Skalici, o spalovní Skalici a tak ďalej. Dvere sú otvorené. Dobre, ideme ešte, pozrieme sa na m, ten vývoj v baterkárne Šurány, lebo to bol veľmi podobný problém, ktorý sme riešili v týchto konzervatívnych pozíciách už pred rokom, tiež modus operandi o nás bena, bez nás. Tiež je tam veľmi podobná situácia, že miestne zastupiteľstvo negovalo občanov a malo e, priaznivé priaznivé vyhlásenia, smerom k tomuto projektu, aj kolké kroky, aj hlasovania v, myslím, že tam v Šura, na miestom zastupiteľstve, smerom k tomuto projektu, aj na VUC a tak ďalej. Treba povedať, že tam je zasa troška iný podnikateľský subjekt, sú tam čiňania v kooperácii s takou smerackou firmou Inobat. E, tiež je také zaujímavé, že sa tam robil aj výkup pozemkov pre takúto synergiu Ide tam aj štátna dotácia, ktorú platia všetci dánoví poplatníci, takže mm, sú tam neustále protesty, takže tá najnovšia situácia, mohli by ste okomentovať, boho viem, že tam tie kontakty máte, aj to sledujete? No, ja si myslím, že tu je namočená okrem jednej každá str súčasná strana parlamentu, či už opozičná alebo koaličná. Vidíme za tým inovatom, že tam je aj podpredsadák Lobseku, čo je z Progresívneho Slovenska vidíme tam ľudí naprieč celým tým politickým spektrom, ktorých spojil jediná jedna vec, tých 150 miliónov hotovostí, celkové to cez 200 miliónov, ktoré podľa tých údajov, ktoré máme, sa rozdelia nejakým kľúčom niečo dostanú poslanci podľa všetkého alebo už dostali, keď by hlasovali ako hlasovali lebo inak to nevidím prečo by človek zrazu zmenil názor a je zaujímavé že niektorí tí poslanci čo takto zmenili názor tak potom ich manželky alebo manželka si kúpila v bystici v krajskom meste dva byty ďalší poslanci si kúpil byt nových zámkov ďalšia poslankyňa si kúpila byt v Šuranoch a to všetko je od, od 7 dní do 30 dní od toho ako zahlasovali za jednotlivé, za jednotlivé tie zákony, za jednotlivé tie uznesenia čo sa týka zmeny plánu a čo sa týka predaja pozemkov. Na to potrebovali väčšinu. No a čo sa týka ďalších obchodov, ktoré sú na to nadviazané, tak to trošku sofistikovanejšie, tam je prepojenie priamo na primátora, mu najbližších ľudí, kde si do nejakých spoločností menoval svoje nejaké kone, ktoré s ním spolupracujú. Ale tá previazanosť je tam, oni to tak spravili, by som povedal, takým amatérským spôsobom, že v tej skalici je to také sofistikovanejšie, to vidno. Toto je čistý amaterizmus. Uh, ja sám som podal niekoľko trestných oznamení, milie týždňa ja som podal trestné oznamenie za predaj pozemkov, lebo tam nemajú problém porušovať zákon. Pozemky predávajú najbližším rodinným príslušníkom, čo zákon výslovne zakazuje predávať najbližším, uh, najbližším rodinným príslušníkom, ako je brat, žena, sestra a podobne. Tak pán Žvach získal pozemok, ale jeho brat je poslanec. Oni sú kolektívny orgán, oni za to posinutí nebudú ako poslanci. Ale sa pýtam, čo robil primátor, čo robil hlavný kontrol mesta. Tak som bol trestného znamenia za porušenie tohto zákona. Tak som zvedavý, že ako sa s týmto vysporiadajú organične v trestnom konaní. Viem, že teraz začali ďalšie organične v trestnom konaní konať, čo týka korupcie. To znamená, že fakt to oni urobili nahulváta, amat am am amatérsky, na drzovku. Si myslíš, že tí ľudia sú fakt senožeru. Ale nič na tom fakte nemení, že aj keď sa na toto všetko príde, že tá baterkáreň, ak sa to nezabrání, nepomôže cez súdy alebo právnou cestou, tak tam bude. Lebo zatiaľ sú tie kroky... Také vlády až orgánu štátnej správy, že je vyvianený tlak, že nemajú brať na čakace doby, že nemajú brať ohľad vôbec na nejaké odvolania, že proste sa to láme cez koleno, že darmo sme tam našli nejaké vykopávky, ideme, zahrávame, kopeme to. Podobne. To znamená, že tých porušení zákona je tam strašne veľa, nedržiava sa lehotí. My máme takú pracovnú skupinu, ktorá sa stretáva každý útorok, kde sú emeritní sudcovia, kde sú právnici, kde sú poľnohospodári, kde sú učitelia, kde je veľa lekárov stretávame sa a vidíme, že tie porušenia zákona sú niekoľko násobné, že to nie je len o jedno. A či je to už zo strany vlády, či je to z MH Investu, ministerstvo MH Investu štátneho podniku, alebo Inobatu. Ja som položil jednu otázku. Zema voda sa nedá vyrobiť. Tak prečo, už keď ste to tam chceli, páni z vlády, ste tým čiňanom ten pozemok neprenajali? Ale vy ste ho vykúpili po cenu a tým Číňanom darovali. Na to nemá nikto právo. Naša zem patrí všetkým Slovakom. ako vrajím, zem a voda sa vyrobiť nedá. A tam je aj voda, aj zem. To sme už e, hovorili aj dobrosti, že iné štáty to nerobia tak, že predávajú investorovi, ale prenajímajú. Áno, francúzi takisto, Nemôže sa predať nie, inému, nie, inému nie. podnikateľskému subjektu pôvoda Slovenska. Viete, mi je veľa prišlo, nie že veľa, ale viacero mi prišlo, že prečo sme to nedali do hnúšti. A verím, že za prvé, ja o tom rozhodujem, nie som v exekutívne, nie som v národnej rade, nie som ani v zákonodárnom zbore. To znamená, že rozhodujú o tom vládni úrad, že tam bola stará chemická továrenka, ktorá mala neviem, asi kilometr dĺžku a že prečo sme to tam nedali ľudia, na to boli naučení, je tam 22% nezamestnanosť, prečo sme to dali do Šúrian, kde je 2% nezamestnanosť, tak odpovedzme tým ľuďom. Ešte tam je ďalšia vec, ďalší faktor, že vlastne je to veľký tlak na prehodnotenie zákazu výroby spalovacích motorov. A aut v roku 2035, ktoré zatiaľ máme. To sa podlo všetko aj podarí. No, a keď sa to podarí. To znamená, že o kúpe bude rozhodovať konečný zákazník, či chce auto na baterky, alebo spálovací motor, ktorý má dojazd taký, ako má veľkú nádrž, alebo auto na baterky, ktoré proste 300-400 km a musíte dobíjať nejakých pár hodín. Takže by som povedal, keď chcete cez Európu 1500 kilometrov, čo urobíte za 24 hodín so spálovakom, tak s takým autom na baterky počítajte s týždňou záležitosťou pomaly. Takže rozhodne o tom konečný zákazník a konkurenceschopnosť, tak, jak to má byť, aké auto si zvolíte. No a ten momentálny dopyt po tých elektroautách je absolútne mizerný. Však stoja výroby je, je prostě s tým veľký problém, takže keď sa zruší zákaz palovacích motorov, tak táto, tento projekt môže skončiť aj úplne na prirodzenej komerčnej báze, že proste o tie produkty, tie to baterkáne bolo. v nebude záujem. Nebudú mať odberateľov. Ja si myslím, že s týmto sa vysporiada trh a mal by sa vysporiadať trh. Uh, pozrime sa, keď prišli spalovacie motory, nikto nezakazoval kone, ani konské povozy. Samostate sa s tým trh vysporiadal. Uh, spalovacie motory mali oveľa väčšie výhody, tak ľudia postupne prechádzali. A takisto, možno do budúcna napríklad také technológie, že tie baterky vdržajú 2000 km a vždy povedať, že áno, tak to chcem. A že budú prenosové sústavy také, že nespadne vám systém, keď napojíte 10 autobusov, nevy, nevybíjete fázu v celom onom, v celej radvaní, ako sa to stalo v Bystrici. Takže asi ten spôsob. A keď už hovoríme, my máme ja 2,5 milióna aut, keby tu jazdilo milióna aut na elektriku, tak to, čo teraz dokážeme vyrobiť elektriky, tak je málo. A nemohol by žiaden premysel nič, že len tie autá, ktoré boli na elektriku. A teraz ja neviem, nemáme na to infraštruktúru, nemáme prenosové sústavy, nemáme proste líniové stavby. To sú veci, ktoré sa budujú, poviem príklad, možno aj desiatky rokov a my zase, tak to povie niekto veľmi skôr, bum, od 2000 nevie, koľko tu ide byť. Iba. V ekonomike sa nemôže rozhodovať ideologicky. Aha, Pokiaľ sa, sa bude rozhodovať ideologicky, to sme tu už mali. Mali sme tu ten, tera, pardon, RVHP, komunistické zriadenie, kde sa robili ideologické rozhodnutia. A tak to je dopadlo v roku 1989. Sme skončili s veľkým um, industriálnym dlhom ktoré sme to mali, oproti iným krajinám, ktoré fungovali na zdravom rozume a konkurencké schopnosti. Takže... Ale malo to aj jednu výhodu, že tam sa plánovalo na 5 rokov, na 10 a nebol problém, že sa dodržiaval ten plán. A tu čo je nová vláda, ten plán sa mení. Každý má nejaký iný. Proste není to záväzne. Ako, ako ho, obraťme to na tieto spalovne. Keby sa za komunistov povedal robiť spalovne, tak behom 5-10 rokov vybudujú ich, kde sa na to určí. Teraz každá vláda, ako prichádza, tak si robí, ako chce. Nie, nie nejaká vízia, ako, ako sme hovorili dopredu, nie, nejaká strategický plán, že v akom časovom horizonte, koľko ich potrebujeme, kde ich potrebujeme. Proste nič. Každý si robí klondýk, ako teraz sa ak kontrík rozdol, že spravi niečo v Skalici. Za chvíľu niekto príde povie, že Dudince mi nevyšli. Ja neviem, idem to urobiť do očovej k alebo ja neviem, nedajbože do detvy. No. Ale, ale to nie je to, není problém, problém spožesko zriadenia ekonomického ako kapitalizmu a demokracie. To je problém v tom, že iné krajiny, demokracie a kapitalistické, po ktorými sme my, súčasťou Slobodného sveta, tie strategické rozhodnutia plánujú. Veď ano. máme proste príklady, jak sa to robí vo Fínsku, Švédsku, v Holandsku. Ja proste, tým, že vlastne sledujete aj tieto ostatné štáty, tak to, čo hovorím, že som z vás to dával v forme otázky, že akým spôsobom sa tu plánuje počet spalovní a tak ďalej, tak v týchto krajinách to takto robia že proste účia miesto, kde to má byť, učia počet, účia kapacitu, pre jedno, ako ja neviem, aké odvetvie, či to sú spalovne, alebo nemocice, alebo nejaké iné zariadenia, tá kritická infraštúra. A potom sa o to tí investori pobijú a ten, čo priniesie najlepšiu ponuku, tak ten to tam aj potom vybuduje. A nerobí sa to takto živelne, voluntaristicky, že to vlastne ten zákonný riadecí systém na tej vrchnej úrovni proste chýba tú víziu, to budovanie štátu ako proste s nejakou víziou, s nejakým určením v týchto obdobiach. Chýba to tu. A ešte tu píšu, že investor Ivan Kmotrík tvrdí, že Slovensko na spalovňu nejbalo fondy EÚ a v Českej republike to majú. Investor bude žiadať banku o financovanie a ďalší investor pochádza z Litvy. Skaličania spalovňu nechcú a tak ďalej. A zlíhal z ich pohľadu hlavne minister Taraba. Čo vlastne má to v gesti však to je životné prostredie? Čiže má, na životnom prostredí pána mista Tarabu, by sa mali tieto vízie určite nejakým spôsobom určovať, prehnáť to cez vládu a tým legislatívnym procesom a malo by ste nejaký spôsobom takto v tej Slovenskej republiky postupovať, lebo toto živelné proste nič neprináša. Nič ja, neprináša. A prináša to ešte nespokojnosť a je to aj zle odkomunikované a tak ďalej a proste sú problémy, keď niečo takéto chcete dávať do prostredia, kde ľudia to nechcú. Ja Mám tedystý názor, že ministerstvo životného prostredia by malo aktívnejšie zapájať sa do týchto procesov. A to nie je len Skalica, to sú takisto aj šúrany a podobne. Nie je len nejaké vyhlásenia a skutok U U U U Lico, ako skutek utek. A čo sa týka tej <coughs> spálevny, čo sa týka teraz priamo Skalici, áno, ministerstvo môže do toho sa zapojiť ale ak sa nezmení územný plán a ak sa neodsúhlasí nejaká vízia na mestskom zastupiteľstve tak nebude nič to znamená, že ak je, majú to vo svojich rukách majú oni vo svojich rukách ak už oni zmenili plán územný, že tam polip vystavbu a zahlasovali za to, tak je problém tak ho musia zmeniť znova, aby to tam nebolo lebo oni majú dostatočnú rezervu že minimálne 14 rokov majú kde ten odpad odkladať nie sú na to nútení, aby si zničili životné prostredie aby si zničili život ľudí v meste lebo poviem, že, sa, že táto spalovňa, keď tam bola, tak e, kopu mladých ľudí odíde. Nikto nebude ich chcieť ani vy. Vy vychovovať deti. Ak máte možnosť, tak radšej sa presťahujte, kde je kopu toxického odpadu, kde sú staré environmentálne záťaže, kde ste chceli mať kľud, lebo Skalice je také kľudné mesto. Je známe hokejom, trdelníkmi, ale nie chemickou fabrikou alebo spaľovňou. Áno, a ešte sa, lebo sa pomaličky končí náš čas, takže sa spýtam ešte na tú pečepávacú stanicu Maline z Látky. Uh, jaký tam je vlastne? Tam bol tiež taký problém, že vlastne nebol tam celkom, by som povedal, to prediskutované vopred a tak ďalej s tými ľuďmi, aj keď z hľadiska environmentálnej záťaže asi to je najmenej problémový projekt. No. Takže aký je tam momentálny stav? Uh, áno, tam na začiatku zlyhala komunikácia. Jednoznačne ľudia chceli odpovede. Uh, tam ministerstvo, zasa tu zlyhalo ministerstvo životného prostredia, minister Taraba. Proste s tými ľuďmi sa to neodkomunikovalo, postavili sa pred hotovú vec a aj že sa začali búriť. Ako náhle sa to tým ľuďom vysvetlilo? a kladli sme otázky aj my, tvrdé otázky aká tam je hlučnosť, aký to bolo na životné prostredie, či dochádza či poškodeniu pitnej vody mechanickým presunom, a pýtali sme sa profesorov, pýtali sme sa odborníkov danej oblasti aby sme sa tieto otázky odpovedali a potom čistý súhlasia samozprávy ako obce a tam okrem mesta Hriňová, čo s tým nemá nič spoločné a uh, opäť Klokoč, čo je ešte ďalej možno 30-40 kilometrov odtade boli všetci za Uh, jedine detvianska huta, tých sa to dotýkalo, tak tých majú rozumieť, že boli proti, lebo z toho nemajú mať skoro žiadne ekonomické uh, prínosy a ich by to dosť ovplyvnilo. Ale všetci tí ostatní starostre aj dali vyhlásenie, že sú za, poslanci to jednohlasne aj na tých hladkách schválili. A vidíme, že ten dopad, ako ste vypovedali, že tam je minimálny na to životné prostredie. A táto druhá alternatíva, keď porovnáme, lebo to malo byť napríklad na Ďubákové, kde mala tá hrádza mať 100 metrov, tu má len 50 metrov výšku. To znamená, že zásah do tej prírody je úplne iný, ako by to bolo napríklad na tom Ďubáku. Tam je asi 100 obyvateľov, ktorí by sa museli presídliť. Tu sa presídli možno asi 5 rodín a aj to asi tam bývalo len 3. To znamená, že sú, možnos sú možnosti. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za účast dnešnej konzervatívnej pozícii. Písali nám aj zastupcovia zo Skalice petičného výboru, takže budem vás kontaktovať a pripravíme aj s vami reláciu. Buďme veľmi radi, keď využijete tento mediálny priestor, ktorý vám dáme v konzervatívnej pozícii. A vám, pán doktor, ďakujem veľmi pekne za dnešnú reláciu a verím, že niekedy budú budúcnosti zase sa stretneme. Ja ďakujem za pozvanie a prajem príjemný zvyšok všetkým divákom. To počuť, ja?